Onsdag den 30 juni 2021. En polis patrullerar på moped i Biskopsgården i Göteborg. Det är ett särskilt utsatt område och det pågår en konflikt i området som lett till att flera unga män mördats. Det är sent men sommarnatten är ljus och folk rör sig ute. Plötsligt smällar det. Flera skott avlossas, polisen faller till marken och hans liv går inte att rädda. Det första orden man, eller, som kommer egentligen för en det är ju nej, nej, nej. Inte så här. Ja, nej, jag släppte väl bara telefonen och sänka eh, Nu sitter en tonåring häktad, misstänkt för mordet, och man utesluter inte att fler gripanden kan ske. Peter Krim om polismordet i Biskopsgården i Göteborg. Jag heter Eva-Lisa Valim. Och jag heter Viktor Aldén. Mordet på en polis i Biskopsgården i Göteborg det har ju verkligen dominerat nyhetsrapporteringen under den vecka som har gått sedan den här tragiska händelsen. Och förutom den här skjutningen så har det skett flera uppmärksammade skjutningar den senaste tiden i Upplands Väsby, Stockholm, även i Huddinge. Men den här står ju ut och det handlar ju om att det är väldigt ovanligt att poliser dör i tjänsten på det här sättet. Senaste skedde, det var 14 år sedan i Nyköping och de Allra allra flesta mord på poliser blir ju också uppklarade. Jag kan bara komma på ett som inte har blivit det genom åren. Och även det här ser ut att klaras upp. För i helgen blev ju en 17-årig kille häktad på sannolika skäl. Det är den högre misstankegraden misstänkt för mordet. Men utredningen den är ju långt ifrån klar och det har ju varit en del frågetecken hittills. Och från polisen så utesluter man inte heller att det kanske är fler gripanden. Men i övrigt är det rätt tyst just nu om utredningen. Man har dock pratat om att det inte verkar vara just polisen som var den egentliga måltavlan. Vi kommer få ge en bakgrund till den här situationen. Och den kan inte kriminella konflikter i det här särskilt utsatta området Biskopsgården. Och det är de man tror som ligger bakom att den här skjutningen sker. Sen har vi också pratat med polistudenter som säger att de har fått lite av en reality check mm. när det här har hänt. Men de tror att anhöriga till poliser och också blivande poliser kanske har påverkats mest av det här tragiska som har hänt. Och så har vi såklart pratat med en vän och en tidigare kollega till den mördade polisen. Och han har ju startat en insamling, en av flera till stöd för familjen. Fredrik, som han heter, kände polisen i många år. Och de arbetade tillsammans inom det militära. Han var pålitlig, framför allt. Han, han fanns där, man kunde prata med honom och precis allting. Han var... Han var vilket är en ganska viktig egenskap i det här i, ja, uniformerade yrket egentligen överhuvudtaget tycker jag. Och polisen som blev skjuten han var i 30-årsåldern. Och innan han arbetade vid polisen i väst så jobbade han som sagt inom det militära. Första gången 2013 när jag tog anställning som tjänste jag på en skyttegrupp där han var ställföreträdande gruppchef. Men polis, det var ju verkligen drömyrket och han hade även en bror som arbetade inom polisen och sökte flera gånger till polishögskolan. Vi visste ju om att han ville bli polis. Det, det, fanns, ju, det fanns ju familjen, det var klart att han skulle bli polis. Liksom. Men det snackades väl inte jättemycket om det utan han fokuserade på det han gjorde där och då, det militära. Sen Malie och sen sa han att han kommer söka till polishögskolan och sen han kom in så ja att det, det var stort. Dels för honom och det dels blev man jätteglad för hans skull. Han var ju ganska nyexaminerad. Han gick ut ungefär ett år sedan och gjorde aspiranttjänstgöringen, alltså den här sista terminen på mm. polisutbildningen i Göteborgsområdet. Och första året i tjänst då jobbade han både i inre tjänst med utredningar och den här IGV-ingripande verksamheten. Och att just vara ute med den ingripande verksamheten eller patrullera, att möta folk, det passade honom väldigt bra enligt Fredrik. Ja, han tyckte det var givande. Han tyckte det var skitkul att vara ute. Uh, han tyckte väl utredning var så ganska intressant på sitt sätt. Det är säker, det, det säkerligen. Uh, det, det är inte någonting att försumma, men man får ju känslan av att han ville vara ute och faktiskt uh, ja, göra skillnad, så att säga. Så även om han då var nyexaminerad så har han hade ju en lång erfarenhet från det militära med utlandstjänst. Det, det låter inte som en person som blev lätt stressad eller upprörd. Om man ser till hans personlighet så skulle jag väl inte säga att han var den här tjuriga militären. Jag har nog aldrig sett honom riktigt arg eller förbannad över någonting egentligen. Och då har vi ändå ja, tio år tillsammans, nästan tio år tillsammans. Polis skjuten till döds på Hissingen i Göteborg. Tredje polismordet under 2000-talet. Det var en kollega till oss, en gemensam kollega till oss, som nu också är också polis. Han skrev och frågade mig om jag hade hört någonting. Och jag skrev till honom, nej det har jag inte. För i min värld så satt han ju fortfarande på utredning.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 Och den här onsdagskvällen då, den 30 juni, då är polisen och kollegor honom på hissingen. Polisen är klädd i uniform och han kör moped. Och det är ett sätt att enklare ta sig fram än att köra vanlig polisbil. Biskopsgården då på hissingen i norra Göteborg, det är ju då ett område som klassas som särskilt utsatt som vi nämnde. Det vill säga ett område där det kanske är öppen droghandel, mm. våld... Det är flera människor som har skjutits ihjäl de senaste åren, mördats och det pågår konflikter i den här kriminella miljön. Att patrullera då i området på det här sättet, det är ett sätt att störa den kriminella klicken som vi kan kalla det och deras verksamhet. Och för att jobba då trygghetsskapande för vanliga medborgare som är den absoluta majoriteten, att synas för dem och även synas för de kriminella. Strax efter klockan tio då går solen ner men vid halv elva tiden är det fortfarande rätt ljust ändå. Jag var där några dagar efter mordet mm. i helgen för att se hur det såg ut på platsen och också just det här med ljusförhållandena. Hur mycket ser man mm. egentligen vid den här tiden? Det vill säga vid halv elva på kvällen då polisen blir skjuten. Ena änden av Höstvädersgatan där det här sker det ligger nära spårvagnshållplatsen Vårväderstorget. Det hör till södra Biskopsgården och det är alltså här som polisen blir skjuten. Och vi börjar i Göteborg där en polisman i tjänst alltså har skjutits till döds i området Biskopsgården. Ja, det vi vet har hänt är att det skedde en skottlossning vid halv elva tiden i södra Biskopsgården. Och han träffades så illa skadades så illa så att han senare avled. Det började liksom, jag, var, jag tror att jag kom in när den här händelsen efter fyra minuter. När befälet i vår region ringde till mig. Jag hade eh, beredskap och var chef för beredskap i vår region. Det här är kommenderingschefen Dan Vint. Från det att jag fick det första samtalet i dag har bilderna, berättelsen har förändrats så många gånger. Så att jag, och jag, nu vet jag inte exakt vad som har hänt. I början var inne alla detaljer och det visade sig att de var fel. Det som gick ut allra först. För den som följt nyhetsrapporteringen senaste dagarna så kan det ju vara lite förvirrande. För det har förekommit uppgifter om att polisen stod och pratade med en grupp människor. Även att det har suttit personer på en bänk som precis innan skjutningen springer därifrån. Det har också pratats om att det var en drive-by-shooting. Alltså att någon har kört förbi och skjutit. Nu har vi liksom byggt på det här med vittnesförhör och med, eh, med filmmaterial och med, eh, med dokumentation. Här. Så nu vet vi mycket mer om vad som har hänt. Men samtidigt så är det också en del av förundersökningen. Här. Och, den, och den, där, den kommer fortsätta förändras för de, vi är inte färdiga än. Hur bilden av förloppet under kvällen har förändrats och vad som är vad ska man säga, sanningen nu, det vill Dan Wint inte prata om. Med hänvisning till att det råder både förundersökningssekretess och också ett yppande förbud om utredningen, det slutar verkligen... Tätt. Och även åklagare Linda Viking som vi har pratat med är rätt fordig om det här. Men inställningen från början det var ju att polisen troddes inte vara måltavlan. Är det fortfarande det man arbetar efter? Det är man tydlig med att måltavlan verkar ha varit någon annan och polisen helt enkelt hamnade i kläm. Kollegorna i alla fall, de gör ju livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans och polisen först i sjukhus men där avlider den. Och som vid många dödsskjutningar, mord med skjutvapen, så fattas det beslut om en särskild händelse. Det vill säga att man kan få stöd och förstärkning från andra delar av polisen än just den lokala i Göteborg. En slags kraftsamling kan man säga. Det enda vi har gjort som är annorlunda än i vanliga fall är att vi har jobbat med en krisstödsorganisation för de poliserna som har blivit exponerade för för mycket smärta i samband med det här. Kommenderingschef Dan Wint igen. Annars har vi jobbat med det här som vilken mordutredning som helst på exakt samma sätt som vi jobbade i den särskilda händelsen och Till exempel för fyra veckor sedan en stackars man blev mördad i Gjälbo. Så där, där finns det inga skillnader eh, överhuvudtaget. Utan det som vi gör är att vi har en krisstödsorganisation som försöker stötta de kollegorna som blir, blir hårt drabbade eller påverkade av att det är en av våra arbetskamrater som är död, som är mördad. Så vi, då hjälper den till att sortera i, och stödja de eh, arbetskuraterna som mår för dåligt för att jobba. 20 personer frihetsberövade efter dödsskjutning av polis i Göteborg. Så så här låter det tidigt på fredag morgon. Polisen berättar att man har hållit ungefär 200 förhör. Man har frihetsberövat 20 personer som sedan har förhört men släppts. Och strax efter klockan åtta på fredag morgonen- då tar åklagare över utredningen och blir förundersökningsledare. Ganska exakt 19 minuter över åtta. För då blir en person anhållen i sin frånvaro- och på sannolika skäl misstänkt för mord. Men först alltså om beskedet att en person nu har gripits misstänkt för dödsskjutningen av en polis i Biskopsgården i Göteborg. Det här handlar om en 17-åring som kopplas till gängmiljön på Hisingen, Biskopsgården och som är tidigare dömd. Vi ska gå in lite mer på hans bakgrund senare och också hur det faktum att han är under 18 kommer att påverka polisens utredning. Men det har ju publicerats en video på det här gripet och även om den är blurrad så ser man att han kommer ut och han har papp på händerna. Och varför gör man det här? Det handlar ju om att säkra bevis. Även om det här gripet sker nästan två dygn efter själva händelsen, så kan det ju finnas spår av Tensas mm. DNA eller något annat som kan knyta honom till brottsplatsen. Men för att förstå varför allt det här sker just i Biskopsgården så måste vi gå tillbaka nästan tio år i tiden. Till början av en konflikt som skördat över 20 liv. Och de som skjuter idag i den här konflikten, de vet knappt varför den startade. Det här sker eh, som en del i en lång konflikt mellan olika kriminella personer. Eh, så att det här är, det, det kommer hända igen. Det vet vi. Vi kan inte förhindra det över tid. Vi gör vad vi kan, men det är omöjligt. Det som kommenderingschefen Dan Wint pratar om- det är en konflikt mellan södra och norra Biskopsgården- där en knivskarp gräns går vid spårvagnsplatsen Mildvädersgatan- enligt en dokumentär som TV4 nyligen sänt om gängkriget i Göteborg- och som journalisten Karvan Faraj varit med och gjort. Och Biskopsgården är en förort till Göteborg med ungefär 30 000 invånare- som vi har varit inne på, det klassas som ett utsatt område, det, det brottas med liknande problem som många andra utsatta områden det är kriminalitet, det är trångboddhet, hög nivå av försörjningsstöd och låg utbildningsnivå men det finns ju en annan sida av Biskopsgården också Det här är ju också ett vanligt bostadsområde med fina grönområden, bra cykelbanor det har både skett och är på gång en upprustning av området, det har byggts nya lägenhetshus och för de allra allra flesta så är ju det här ett vanligt bostadsområde där man har sin vardag och lever som vanligt. Men det som har definierat området i media de senaste åren det är ju den här pågående konflikten mellan norra och södra biskop. Och det började med ett svart sjukedrama det säger i alla fall de som intervjuats i dokumentären som Carvan Faraj har gjort. En äldre gängledare från Backa som är ett närliggande område bråkar med en 23-åring från biskopsgården om en tidigare flickvän. Det görs medlingsförsök men det slutar med att 23-åringen blir ihjälskjuten sommaren 2012. Då fanns inte den här idén om norra södra biskop på samma Nej. sätt som ni gör idag. Men det här blir i alla fall starten. Södra de är lojala med 23-åringen som blir skjuten och norra de står bakom ledaren från Backa. Och sedan dess har flera mord skett och ett av de mest uppmärksammade det är det som sker i mars 2015 på vårkrog och bar på Vårväderstorget i södra Biskop. Då är ett gäng maskerade män med västar där det står polis som rusar in på restaurangen där folk sitter och kollar på en Champions League-match. De mördar två personer. Flera blir också skottskadade och väldigt många chockade och traumatiserade. Men det här dubbelmordet det klarades i alla fall upp. Folk mm. blev dömda för det och det är ju många andra mord som inte har blivit uppklarade. Och varje mord det de har ju sin egen historia och flera som har dött har ju absolut inte varit kopplade till konflikten. Och det här spär ju på så att våldet blir ju bara grövre och grövre och gärningsmännen de tar större och större risker. Det finns ju framförallt två fall där två barn har dött som är, ja men de är hemska, det är svårt nästan att prata om det och de förtjänar ju minst en dokumentär för varje, bland annat en handgranat som kastas in i lägenhet som dödade en åttaårig pojke i biskopsgården. Sen är det ju en fyraårig flicka som dör när hon åker med sin pappa i en bil där det sprängs en bomb 2015. Båda de här fallen är ju tyvärr ouppklarade och enligt den här dokumentären i TV4 så är det flera av de misstänkta för bilbomben som idag är döda. De ska själva också ha blivit mördade. Det här mm. säger ju något om hur omfattande och ingripande det här våldet är. Och som att det här inte vore nog att det finns en konflikt mellan norra och södra så sker det ju hösten 2016 även en splitting inom den södra grupperingen. Det handlar om unga män som tillhör två olika släkter som tidigare samarbetat men som av någon anledning hösten 2016 blir fiender och det sker skjutningar fram och tillbaka, människor dör också bland annat det här uppmärksammade stadsmordet som mm. skedde för drygt ett år sedan där det faktiskt har varit rättegång nyligen. Idag börjar rättegången i Göteborgs tingsrätt mot 16 män som åtalats misstänkta för inblandning i ett uppmärksammat mord i stadsdelen Gamlestan i Göteborg förra året. Offret hade en framträdande roll i en av de kriminella grupperingarna i stadsdelen Biskopsgården och enligt polisen var det hans rivaler som sköt honom till döds. Samtliga nekar till brott. Den här rättegången har pågått under stora delar av våren. Dom väntas nu i slutet av juli. Den här typen av våldsamheter, grov brottslighet som sker bland vanliga medborgare det får ju såklart också påverkan utanför de kriminella grupperingarna. Kommenderingschef Dan Vint igen. Eh, våldet mellan eh, olika kriminella personer påverkar tryggheten hos de människor som, som finns där. Och jag kan tänka mig att den här typen av våld då, som... Som, som drabbar polisen påverkar deras trygghet ändå mer. För om inte ens polisen då som är den yttersta garanten för människors trygghet och demokratin och säkerheten kan skydda sig så, så kommer det säkert bli ändå tuffare för oss att tillsammans med staden och människorna försöka bygga upp tryggheten i det här området, kan jag tänka mig. Det är väldigt ovanligt som sagt att poliser blir mördade i tjänsten och titta lite närmare på de senaste fallen som, som finns. Enligt Svenska Polismäns Minnesportal, det är en ideell hemsida där man samlar statistik om poliser som har dött i tjänsten, så handlar det om fem poliser som har blivit dödade de senaste dryga 30 åren. Dagens Eko kvart i fem, dramatisk jakt på misstänkta mördarna i Östergötland. Vi känner ju alla till morden i Mal Alexander 1999. Ja, det har gått ett dygn sedan två polismän sköts till döds i orten Maleksander i Östergötland. Intensiva spaningar efter de två män som fortfarande är på fri fot pågår. Och för någon timme sedan kom uppgifter om vad som kan vara en ny skottlossning. Sen blev ju också en polisman dödad i Hedemora i Södra Dalarna 2004. Klockan är åtta och här är ekot. En polisman i 50-årsåldern blev i gällslagen på en gata i centrala Hedemora i södra Dalarna. Brottet rubriceras som mord. Larmet kom in från en civilperson som larmar om att det var bråk på gatan. Vi vet alltså inte vem... Och sen ytterligare ett mord i Nyköping 2007 i samband med en handräckning som man kallar det när man ska hämta en person till vård. Klockan är nio, morgonekot. En anhållen misstänkt för polismordet i Nyköping. Och gemensamt för de här morden är att alla är uppklarade. Alexander känner ju många till, där sitter ju också de tre järnetsmännen fortfarande på anstalt. Nyheter från Ekot. Men om vi backar bandet till 1992 och mordet på en polis i Högdalen, då är ju det fortsatt ouppklarat. Polisen har hittills fått in cirka 100 olika tips om rånarna som sköt ihjäl en polisman vid ett rån mot en värdetransport i södra Stockholm i morse. I samband med det här rånet i februari 92 så sköts det mot polisen och en polisman dog och trots att man precis efter händelsen pratade om att lägga mycket kraft på att lösa både rånet och framförallt mordet så är det än idag ouppklarat. En mörkröd blodfläck i snön. Här på en parkeringsplats i Högdalen sköts en trafikpolis till döds i morse. Polisbilen, eldhärjad och genomborrad av två kulhål, är nu bortforslad. Kvar är polistekniker som vanliga trädgårdskrattor... Och Det kom ju däremot aldrig preskriberas. Man undrar ju också hur sådana här händelser påverkar poliser. Precis som allt våld så drabbar ju inte det här bara personerna närmast utan det drabbar som en hel kedja. Det är boende i området, det är anhöriga till den som dör och också anhöriga till den som begår ett brott. Men i fallet med polisen så är det ju lite speciellt för där är ju många kollegor som direkt efter en sån här händelse ska liksom ta på sig uniformen och bege sig ut igen. Och för att de ska känna sig trygga, må, om inte bra så i vart fall tillräckligt bra för att kunna jobba. Så finns Björn Jonsson. Hans roll är regionalt samordnande huvudskyddsombud i polisregion väst. Och när polisen sköts i Biskopsgården så var han med från start. I den första informationen så hade jag inte utgången klar för mig riktigt än. Men den kom ju ganska snart därefter. Och som alla andra så blir man chockad. Och det första orden man, eller som kommer egentligen för det är ju nej, nej, nej. Inte, inte så här. Och Björns jobb är att hålla koll på rutinen- ifall det värsta händer. Även om man liksom aldrig vill behöva använda dem- så är det ju skönt att de finns. Det jag kan känna en viss stolthet i idag- det är att de här funktionerna, de här åtgärderna- de vidtas, de åtgärder som sker på platsen, från det att, att egentligen händelsen sker, de livsuppehållande åtgärderna, det arbetet som sker på platsen där och som ganska snabbt kommer ut till medarbetarna i närmiljön, men även in emot dem här händeltagen åtgärderna för hur gör man i steg två här? Och steg två, det är då att alla runt omkring också påverkas. Hela kedjan av människor som har varit involverade initialt måste man säkerställa vad, hur må man, Uh, vad går man hem till och hur de händer tar vi och säkra upp att vi har en kontroll så vi inte bara släpper iväg någon till egna tankar utan att ha få haft ett möte med uh, att prata om just de här frågorna. Hur man mår, hur man har tagit det här. Och polisen är en väldigt speciell organisation. De har mycket skyddsombud, de har mycket rutiner och erfarenhet kring hur man ska hantera det här. Men det, det finns ju liknande insatser även för civila när någonting sker. Det ska ju från samhället finnas en krisberedskap. Det kan ju folk ha synpunkter på hur pass väl den funkar. Men sen har ju också polisen ett ansvar att följa upp och finnas där när det sker ett sånt här allvarligt brott. Jag berättade tidigare att jag var ute i Biskopsgården där vid Vårväderstorget, Höstvädersgatan i helgen. Och det var ju fortsatt en hög polisnärvaro många polisbilar, flera poliser på plats, det var folk som kom fram och la blommor, det här, liksom, havet av blommor har ju växt sig verkligen stort mm. och även pratade med polisen nu stod inte jag och tjuvlyssnade men jag kan ju tänka mig att det både har handlat om att man vill uttala sitt stöd, men också att man kanske ställer frågor och undrar vad är det som händer nu och hur det här påverkar området. Sen fanns det också flera fältare, trygghetsskapande personal från kommunen som rörde sig i området nästan fler poliser och sådana man vanliga medborgare eller vad man ja. ska säga. och den typen av insatser är ju jätteviktiga men man vill ju framförallt jobba förebyggande så man inte ens behöver sätta in dem och då handlar det väldigt mycket om riskbedömningen i ett björn man har hållit på ett ganska, ganska länge nu och arbetat i Biskopsgården och i nordost i Göteborg och även på andra håll här och jag ska säga att näst efter att vi har en rätt mannad nummerär så är det just att, att arbeta med att riskbedöma i vardagen. Att titta på vad är det är för olika scenarier vi kan råka på. Och försöka och eliminera dem så gott det går. Men med det sagt, återigen det största skyddet vi har är att vi inte arbetar ensamma. Det är att vi har rätt utbildning och rätt utrustning för att utföra uppdraget. Men hur mycket förebyggande arbete som helst, man kan ju inte få bort all risk från polisyrket. Och en viss risk, det lever man bara med som polis. Jag är inte säker på att någonting kan förebygga eller förhindra det eh, någonsin. Och, vi har, och vi har, i den kontexten så har vi påslaget förstås att, att vi måste finnas där. Vi måste finnas i de särskilt utsatta områden. Vi måste fortsätta arbeta. Där så säkert som det bara går. Men vi får inte heller sluta arbeta i de här områdena. För vad är alternativet? Och, Björn och hans kollegor, de är ju vana vid det här och arbetar många år och stött och blött såna här frågor. Men du har ju också varit i kontakt med polistudenter, de nya. Vad, vad tänker de när något sånt här sker? På polisutbildningen i Borås som startade för tre år sedan är det som på alla högskoleutbildningar egentligen sommarlov. Men i fredags då bjöd man in studenterna till ett stormöte via Zoom för att man skulle få prata av sig. Eh, jag tycker att det var väldigt fint att få med på det här mötet. Eh. Mårat har nyligen avslutat tredje terminen på polisutbildningen i Borås och alltså två terminer kvar. Det är ju alla de här tankarna som eh, väcks. I och med att man nås av den här nyheten eh, och sen eh, med därefter så får man prata om sina reflektioner och sina tankar och, och folk kan ju bekräfta dem. Alternativt så hittar man nya tankesätt och man bearbetar med hjälp av kommunikation. Så jag tycker det är väldigt professionellt av eh, utbildningen att eh, man fångar upp de här eleverna. Då. Han har tidigare jobbat inom krogbranschen- men att bli polis det har varit lite som en pojkdröm- som nu är på väg att bli verklighet. Och I höst då väntar sista terminen på skolan- sen blir det aspiranttjänstgöring till våren. Han berättar också att han redan nu- hade velat vara färdig för att kunna hjälpa till- efter det här mordet. Mm. Jag blev frustrerad. alltså Inledningsvis så blev man frustrerad- i och kollegorna där för att göra någonting gott. Sen har man inte hela bilden- och då börjar ju tankar så att vad är det som gått fel? Det har skett flera minnesstunder runt om i landet. Och att som bor i Örebro och även jobbar civilt inom polisen. Han var på minnesstunden utanför polishuset i Örebro. Det var väl ganska tryggt så i stämningen och folk var väl ganska nere eh, generellt. Och man pratade väl om att eventuellt hur de anhöriga, kanske, alltså hur de känner i, i det här skedet och. Och han tror att anhöriga till både poliser och polisstudenter kan ha påverkats mer av det här mordet i Biskopsgården än de som är eller är på väg att bli poliser. Det är klart att alla vill komma hem till sina anhöriga. Så är det. Det vore dumt att säga att man inte vill ta sig hem. Men någonstans när man söker sig till polisutbildningen så, så har man det i sitt beaktande att man... Man tar ett aktivt val i att du kommer vara där först, där hotet uppstår, där folks liv har gått i kras, att du alltid är den som är först på plats, oftast. Eh, och jag tror mina tankar ser att det goda är starkare än det onda och jag tror att jag kommer jobba för det goda då. Och de här digitala mötena med studenterna, det kommer fortsätta så länge det behövs egentligen. Men polistudenterna i Umeå, då, hur, hur har de hanterat det? De är också på sommarlov. De har inte erbjudits något motsvarande av universitetet uppe i Umeå. Men Pelle som läser där, han berättar att han ändå själv har haft kontakt med flera klasskompisar efter mordet förra veckan. Ja, vi kommer ju verkligen från ingenstans. Det var ju otroligt märkligt att läsa de rubrikerna och se... Vad som hade hänt. Tragiskt. Alltså bara jätte, jätte, tragiskt och fruktansvärt. Och man blir ju ja, ledsen och arg och frustrerad över att det ens kan hända. Pelle han har som mårat precis avslutat tredje terminen och även han upplever en frustration över att inte kunna hjälpa till ja. efter mordet. Det är klart att man, eller jag har ju tänkt en hel del nu de här dagarna sedan dess. Um, och det väcker mycket tankar och känslor eh, känner jag absolut ingen ånger eller liksom fundera på att om det verkligen är rätt eller så utan eh, egentligen nästan tvärtom så jag känner en frustration över att fortfarande ha en termin kvar de helst att man vill vara ute och jobba med de kollegorna och hjälpa till och göra det man kan så att det verkar nästan ta hårdare på anhöriga än vi som eh, ska bli eller är poliser för vi har ju verkligen valt det själv, eh, att ge oss in i den världen. Medan anhöriga får väl mest bara haka på. Med en termin och även aspiranttjänstgöringen kvar så tycker Pell ändå att utbildningen förbereder den på riskerna med yrket. Även om det är svårt att förutspå precis allt som kan hända när man väl är ute där i uniform. Mm. Sen är det ju så att ja, men, det finns ju oändligt många scenarier som kan hända. Eh, ute i verkligheten och det går ju inte att träna alla eller lära sig alla utantill. utan till. Vi får ju en, en rätt bra grund skulle jag vilja säga på, på vad som kan hända vad som oftast händer och vad det finns för risker. Och vi jobbar ju otroligt mycket med den mentala biten, hur, hur man förbereder sig, hur man ska tänka inför sådana situationer. Och nyheten om att den 17 årige häktats misstänkt för mordet- den är rätt färsk när vi pratar- och Pelle han hoppas att mordet ska komma och klaras upp. Det är skönt att det, det händer saker i, i caset. Att det verkar som att de, de gör framsteg eh, allt eftersom. För det känns ju väldigt viktigt att sånt här, en sån här händelse- får bli utredd och bli en dom till slut. Själva utredningen då, den pågår såklart fortfarande. Polisens kommanderingschef Dan Vint igen. Ja men nu är det en, en kille som är häktad. Och nu fortsätter utredningen för att försöka ta reda på om det finns fler som, är, är, som har varit med på det här runt den här personen. Så vi jobbar med att försöka kartlägga exakt vad som har hänt och, och bygga på den bilden så, så att den blir så tydlig som möjligt. Det hölls två längre förhör med 17-åringen i förra veckan och det enda som sagts från både polis, åklagare och försvararhåll det är att han förnekar brott. Och vid häktningsförhandlingarna då fattar man också beslut om sekretess kring 17-åringens identitet och det här är mycket... Ovanligt. Domaren vid häktningsförhandlingen hade inte varit med om det tidigare. För i vanliga fall så blir ju ett namn gjort i allmänna handlingar när en person blir begärd häktad. Även om media då är väldigt restriktiva med att namnpublicera. Men det här är alltså fortsatt hemligt. Det ska dels handla om hotbilden mot honom men även hot riktade mot hans familj och man ska också ha flyttat. –att den här 17-åringens familj från Biskopsgården. Vi vet ju vem den här killen är. Jag har kollat på tidigare domen mot honom– –även läst en del om honom i dokument från förvaltningsrätt– –gällande tvångsvård. Det handlar om en kille som det började gå snett för– –för några år sedan. Han började umgås med kriminella, slutade gå i skolan– så att han inte ville vara i skolan– –utan han skulle bli rappare eller sångare– Dan Wint, han är ju inte helt inläst på Nej. hela 17-åringens historik. Som kommenderingschef, han heller inte liksom, ansvarig för polisutredningen utan ska mer se till att det finns tillräckligt med folk som jobbar i den. Men han känner igen den här typen av kille som 17-åringen verkar vara. Det som jag vet är att han är, och jag jobbar normalt sett i södra Göteborg- och det här isingen i norr i och, och jag vet ju i vårat område så har vi en mängd med killar som den här killen precis som är liksom, som växt upp i de här miljöerna i, och det behöver inte vara särskilt utsatta områden utan man kan ändå sig in i kriminalitet ut olika anledningar som, som är som står med ena foten liksom i det här, liksom inne i de här kriminella nätverken och andra foten ganska instabilt i ett vanligt liv och för den här personen nu som är, är häktad för det här brottet, liksom, om man kommer dömas för det sen liksom, så är det ju, då har han ju visat att han har båda fötterna är inne som en del av kriminaliteten och, och kommer förmodligen inte kunna lämna det på väldigt länge. Och 17-åringens mamma har ju bett socialtjänsten om hjälp och vädjat om att de ska omhänderta honom. Men det sker först när han började med misstänkt för ett allvarligt brott. Ett mordförsök med kniv på en spårvagn hösten 2019. Samma höst hotar han också en skolkamrat med kniv. Han dömdes ju till ungdomsvård i ett år för både mordförsök och för olaga hot. Och det här mordförsöket då hösten 2019 det är ju kopplat till konflikten i Biskotgården. Det har också förekommit uppgifter i bland annat Expressen senaste dagarna om att offret för mordförsöket var vid platsen på Höstvädersgatan i onsdags alltså där polisen blev mördad. Men det är inget som polis eller åklagare har velat bekräfta från officiellt håll. Och första fristen för att väcka åtal det är ju då 19 juli. Men åklagaren har redan sagt att hon kommer begära förlängning. Däremot finns det ju en tidsgräns här för hur länge en person under 18 år får sitta häktad. Och det är i tre månader. Men som vi vet, mordutredningar, det brukar ju ta lite längre tid än så. Den här lagstiftningen om en häktningsfrist på tre månader för någon som är yngre än 18 år- om det inte finns synnerliga skäl- till att personen ska sitta inlåst längre. Den trädde ju kraft nu första juli mm. 2021. Så vi får väl se. Det här kanske blir första gången- som den kommer att prövas- och se hur den fungerar. Men jag har ju tidigare kollat på det här- med utredningstider gällande mord med skjutvapen- som har gått till åtal. Och de har ju blivit allt längre- mm. sedan 90-talet. Det har ju även blivit fler- sådana typer av mord- när jag spaltade upp mord från 2013 till 2017 som gått till åtal i lagens namn i P1 för några år sedan, då gick det att se att en sån här typ av mordutredning, den tog minst fyra, fem månader. Mm. Minst. Ibland uppemot ett år och det kan ju också ta längre tid ibland. Och Dan Wint var ju tidigare inne på det här med att man har jobbat på samma sätt i den här utredningen som i andra mordutredningar. Det har ju funnits en viss frustration på till exempel sociala medier där människor har reagerat på att det här gick ju väldigt snabbt. Här går man på en väldigt kort tid från att en händelse har skett till att man har någon gripen och kanske en känsla av att det här går snabbt bara för att det är en polis. Men Dan Wint han säger att det inte skett någon värdering av vem som är brottsoffer utan att man vill lösa det här precis som andra mord. Så det är precis lika viktigt att det blir uppklarat som att mordet är hjälp att vara uppklarat. Därför att vi ska, vi liksom, vårt uppdrag är att lösa alla brott och att på något sätt så blir det också klart för eh, släktingar och anhöriga vad som verkligen hände. Men så alltså finns det liksom en politisk dimension på det. Liksom, att liksom... Polisen ska ju garantera, vi är ju de som ska se till att, att demokratin skyddas, att män, människorna där ute skyddas. Och när, när till och med vi blir utsatta för det här liksom och, och blir mördade, så klart att det finns ett perspektiv till när man tittar på det. Och det kanske höjer vikten ur det perspektivet, men om man tittar på det mänskliga planet så är det inte viktigare. Utan alla mord är viktiga att lösa. Det betyder så himla mycket för området, för de anhöriga. Och för förtroendet för polisen och för förtroendet för hela liksom, samhället är stort. Så att, ja, jag tycker att det finns lite, lite skillnad i det kanske, men inte mycket. Från polisåklagarhåll har man ju pratat om att motivet till skjutningen nog går att spåra i den pågående konflikten på hissingen snarare än att polishat eller att det var personligen riktat mot den här polisen som drabbades. Men det pågår ju såklart fortfarande utredning och mm. bilden kan ju komma att ändras. Och man brukar ju prata om att motiv, det är en slags lyx. Man kanske lyckas bevisa vem som gjort vad och få någon dömd, men det är inte säkert att man alltid får reda på drivkraften bakom. Men i det här fallet då tycker Don Wint att det är väldigt viktigt också att utreda motivet. Det är viktigt ur ett kunskapsperspektiv också om man ska lära sig analysera och förstå och förebygga fler sådana här brott. Det är viktigt för oss inom polisen att förstå motivet för att vi ska kunna göra bra riskanalyser och riskbedömningar i framtiden. Hur vi ska jobba. Motivet är ju avgörande för hur det går där inne. I det. Vi sitter precis framför tingsrätten. –i domstolen att det blir tydligt för att åklagaren kan presentera det– –för det är en viktig beståndsdel av själva rättegången. Så att motivet är viktigt. Den särskilda insatsen Höstväder, som insatsen om polismordet heter– –den fortsätter åtminstone tills på torsdag eftermiddag den här veckan. Vi jobbar med att försöka vara i området väldigt mycket i Biskopsgården. Först och främst för att om möjligt se till att det inte sker några nya skjutningar– för en, en sån här skjutning, men man sköter ju inte bara mot polis- utan man sköter ju också mot andra eh, personer som är med i den här gängkriminaliteten. Det leder ofta till hämndskjutningar och det vill vi inte att det ska hända nu. Och vad gör man då när en vän har gått bort? För Fredrik, som vi hörde i början, så var det naturliga att starta en insamling. Först bland vänner från deras gamla kompani- men han insåg snart att det räcker liksom inte. Han ville göra något större. Jag tog kontakt med ganska stort antal eh, Instagram-konton egentligen- med militär och polisiära anknytning. Och frågade om de kunde tänka sig att sprida detta vidare och det gjorde de. Och efter det så började donationerna rasa in. Han blev kontaktad av ganska många som ställde frågor om insamlingen- och han svarade så gott om, kunden, om hur planen såg ut. Men notiserna från Swish, de fick han stänga av- det, det går inte att leva i ett sånt sum egentligen, men eh, man stängde av, man tänkte på något annat i några minuter och sen så gick man in och tittade igen och blev förstummad över hur mycket den eh, så att säga, gröna och blå familjen och eh, förlängningen också, eller till största delen får man säga. Sveriges befolkning faktiskt började som en sån här grej. Man, eh, man, blev, eh, man blev rörd, det blev man. Och jag frågade Fredrik vad han tror att polisen som blev skjuten hade velat att vi som samhälle skulle göra hur vi skulle agera efter det som har skett. Min högst personliga åsikt tror att han skulle vilja se förändring. Ge polisen, personal mer resurser till att kunna göra det här. Ge dem mer fria verktyg, friare händer till att faktiskt kunna agera. Det tror jag är kontentan av det hela- utan att behöva gå och gifara på det egentligen. Vi kommer såklart följa den här utredningen- och se hur det går. Det är än så länge bara gått en vecka sedan där har hänt- och som polisåklagare har pratat om- det kan komma att ske fler gripanden. Vart efter utredningen pågår- så kan det komma fram information som förändrar bilden- av vad som har hänt- och det får vi helt enkelt vänta och se hur det blir. Du har lyssnat på Peter Krim om polismordet i Biskopsgården i Göteborg. Reporter var Lova nyqvist producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna på peterkrim.sverigesradio.se eller sök oss på 073 461 29 15. Vi finns också på Signal. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Viktor Aldén. En produktion av Tredje Statsmakten Media-